Fungua ubongo ewe mwafrika, kisha nenda kai kombo ye Kongo. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Kuna siku moyo wangu uli rukajuu mawinguni kama likuidi, nikajuuo midondoka ise. Sijui ningifanya jemi. Furaa ikizidi buwana, unajua tumitufotiana. Mungine furai kizidi viungovia kiviamuili vinalegea. Mungine vinakakama. Mie moyoangu huo una rukadiu kama sikuile vidhianawa kikongo. Waliponiambia makala zangu ni njili leo kujia kuakomboa wa kongo. Na mandiko yangu ya pamoja kuabibriya ya Afrika. Neka wambia achenuta ni bwana. Kivipi wakayendelea. Sikuiliza musei. Wananita musei. Makala zako zimekata minyororo ya ujinga kichwani yenye shetani ya li tufunga bakongomani. Sasa atumegundua thamani yetu. Sisi ni matajiri tunahujenga ulaya na kusau kwetu. Makala yako ya Kongo ikikombolewa Afrika nzima itakuwa huru. Imetusukuma na sisi kubiri njiri ya ukumbozo fikra kwa wakongomani wote. Tuko na umoja wetu unaitua sauti yetu. Tumijumuika wakongomani waishiondani na njia Kongo. Mwenye kitu wetu ni Ramadan. Kilicho nifutia kutoka kwa vijana hawa. Hadi tukamua kungurumisha makalahi ni ile hali ya kugundua. Uoga wao ndo kifuchao. Wamiacha kuogopa. Sasa wanairimisha na wenzao waache kuogopa. Waikomboe na kuijenga Kongo. Ingawa tatizo la uoga siola wakongo tuu. Hili ni tatizo la Afrika nzima. Wa Afrika tumezidi uoga hadi kurusu wageni kuja kutulinda. Wanaitua walinzi waamani kutoka umojo mataifa. Wako pale tangulu mumba ayeyushwe kunye pipa latindikali. Hadi leo amani Kongo hakuna. Karibu mikoa yote ya Kongo. Wananda mana walinzi hawa amani waondoke. Kutegemea amani yetu kulindo na UN ni sawa na kusubiri ofa ya bia kutoka kwa shetani. Lazima ukaenye kuzimuni maana vya shetani huliwa kuzimuni. Kongo haina walinda amani. Kongo ina walinda fujo kwa sababu palipo na fujo kuna ulaji buwana. Na hiyo ndiyo kazi ya wakubwa. Kulia na kusaza kunye vurugu. Eti hadi wa china wako Kongo wanalinda amani. アフリカ、e ユーセ u アス。ヒキンディチョウ a ナワウズィビジャナハワ。ナキシャキュジトワ w a ンガ t a e t ビリンジリアウコンボゾフ a クラ、ビラコウガパ。ハワワワレタフ o ジオウキャジニアラクリンダマネラザマトワカタイ。テェナキワヒシアナウ a シェクトカモヨニ。イアニトナワザイラ。ヒリリナウゼカナワコン g ワキトカ a ニギザラウギングアウカインギアコニアノウ a Fikra. Hii itawasaidia kumtambua adui sahii na kumshugulikia. Sasa bakongomani sasa hivi wanapambana na adui tufauti, adui wa Kongo siyo mnyamulenge. Adui wa Kongo yuko nyuma ya mnyamulenge. Kumjua huyo lazima minyororo ya ujinga ikatwe. Na hiyo ndo kazi ya hawa vijana wa sauti yangu. Kuhikata minyororo ya ujinga kunye vichu vya Kongo na Afrika yote, Ili wamjuu ya dui yao, wampigi roba lambao. Sasa basi wanayikataje minyororo hiyo peke yao. Peke yao hawawezi. Afrika tuwapesa poti, maana umoja ni ngufu utengano ni kifo. Tuwasaidie vijana hawa kujenga itikadi ya nchi yao. Kongo haina itikadi. Kwani itikadi ya Kongo ni ipi basi. Labda kulabata na kuchiza ndomboro ya soro. Hata polisi nao hawaku nyuma katika kunyonga, Tanzania walabata wanaitwa pedesheni ndama muto toyangombe, walai Congo imechangani kwa, kwanini wa Congo wanangia lugagani, wachache wanangia lugazanyumbani na wengine zakigeni, na huo ndio udianza, kongea lugau sio jua, sikiliza katika mvurugu kwa lugha hapoizukuwasalama. Hata wajenzi wa mnara wa Babeli walifeli sababia mvurugano wa luga. Usemi wa wakongo mishavurugika kitambo. Kongo ni wanjo wafujo. Itikari ya kongo ni kula kwa fujo, kulala kwa fujo, kuowa kwa fujo, kufa kwa fujo na burudani kwa fujo yani. Bila fujo kongo unalalanja. Ajabu sana yani. Wamarekani waliunda taifalau kwa kusimamisha lugamujia, inaitwa American English. Japo wamehiba mengi kutoka Kuingereza, lakini ni lugayao. Tanzania imesimama kwa lugamujia Kiswahili. Na kumbuka muakilifu miyatiza shtina tatu nyarere alivomtambere araisi Johnny efkene duamarekani, alikuwa mbia bro, na taka niunde tanganyika yenyanguvu kama marekani. Na kweli nyerere ya kaisimamisha tanganyika ya nyinguvu kwa usemi moja, kiswahili. Sasa Kongo mnashindua nini kuwa na luga moja? Tumieni hata kiswahili basi kama mnaonanuksi kuungana kwa lingala. Kibebe ni kiswahili kiwa bebe. Luga ni gundi ya nchi. Itikadi ni moyo wa nchi. Kongo inawaka moto kwa sababu haina vyote. Ni sawa na mbua ale kato mkia. Mudo umifika, vijana wamipiga kipenga, wakongo ingieni wanjani. Chezeni mpira, hata kama hamna viatu vinyanjumu na bukta fupi, chezeni hata nakanzu na bikini buwana. Mudo wakumiliki nchi yenu ni sasa, unganeni mkatekiu ya hawa vijana? Kiu ya kuwana njili ya ukumbozu wa fikra inahubiriwa kila kona ya Kongo, kazi yetu Afrika ni kushiriki kwa hali na mali kama rivo shiriki nyerere wa Tanzania. Katika kuzikombo wa msumbiji, Malawi, Zambia, Namibia, Zimbabwe na Afrika kusini. Shiriki hata kwa dorali na shilingi, shiriki kwa nguvu na jashu. Shiriki kwa kifu na mauti, shiriki kui kumbwa Kongo, Kongo ni Afrika na Afrika ni Kongo. Shiriki katika kuno wa bongo za wa Kongo, wajitambue kama jiwe linoavu kisu. Kumbuka mwenye kisu kikali ndo wanayekula nyama? Huu ni ukumbozo wa fikra. Utafte ni huu kwanza, halisema Dennis Mpagaze. Mwandisho wa kitabu cho ukumbozo wa fikra za mwafrika. Wazalendo hatuwamini katika mabom. Risasi, visu na mikuki. Amani haigi kwa mtutu wa bunduki. Kazi ya bunduki ni kumnufaisha muuzaji. Amani ni utashi, siyo fosi. Na utashi huwanzia kunye kichwa safi kabisa. Uzuri wahawa vijana wa sauti yangu wamegundua kwamba. Ujinga wao ndiyo mauti yao. Ujinga ni nusu ya kifo. Nusu kaputi, vijana wa miapa kuwachana nao, kukata ujinga kuwa thati na utashini hatua moja kuelekea ushindi. Vijana wanasema kuendelea kuishi nusu watu katika nchini mili ni ujinga halafu shamba. Misada ni sem ya kuapumbaza watu. Misada ni sumu ya maendeleo na ubunifu, lakini kupitia misada unalishwa visivolia kama yule mnyama diapaka. Mnyo wa maji siku moja, haliomba maji ya kunyua, hakapewa maziwa. Halipopiga glasi mbili yaliuliza. Dogo, mbona hauminiretea maziwa na wakati niliomba maji ya kunyua. Dogo akajibu. Haya maziwa ni ajuzi. Yali mshinda paka, atoka ya acha. Mnyo wa maji kwa hamaki glasi kamponyoka na kufunjika paa. Dogo akapiga kelele. Mama, kuyo hapa kafunja glasi ya bibi ya kutime makohozi. Buanawee. Hi ando mzara yako fa kamia vyako pewa kwanza vinaifunga kiri halafu utatumbuki yako nyeshi mbure utachekwa kwa utajiru akongo kusubiri kurushwa na world vision nila ana tupu yani kwa utajiru akongo kulishwa taka taka na wakati nchi meji vinono ni maji abu yani nchi yenyetwigana nyati mnalishwa nyama zamsi zozigiwa kwa sababu tu ziko kwenye koponi ya maji abili yeye. Kama ni mbwaje, muhehe akikulisha nyama ya mbwa unatapika. Bepari akikulisha nyama ya kopo unajilamba hadi vidole. Kama ni mbwaje utajua je. Ukisha kuwa na njahu ulizi na usipu uliza utalishu hadi utumbwa nzi na badu taulipia kwa dola. Hiyo ndiyo itikadi ya wenye nja. Uamejia Afrika nchi asali na maziwa amkamu Afrika. Tungane na hawa vijana wa sauti yangu kupambana na ujinga unawitesa Kongo. Wow, wanakutana kila jumamosi kufunguwa na bongo kwa semina na mijadala. Wanatumia teknolojia ya mzungu kukutana. Inaitua Zoom. Ukiwa mjinga sana, unaweza kususia vitu vya wazungu kwa sababu waliwanyonga babu zako. Sikiliza. Tutumie teknolojia zao kujenga kwetu kama wawalivutumia rasilimalizetu kujenga kwao. Hiyo inaitua win-win situation, yani nikune nikukune. Tukunane. Zoom ni Noma. Hata Dennis Impagaze, amewaye kwa piga shule marakatha kupitia Zoom. Kama kaweda yake, madazake ni ukumbozo afikla za mwafrika. Ungana na hawa wazalendo vijana kuhikumbwa Kongo bwashe. Halafu ujinga wa Kongo ni ule ule wa Afrika nzima. Tatizo la Afrika kwa sasa ni uvivwa kufikiri, tumifikia muisho wa ukuta. Kuna mtu kumaliza muezi, haja fikiri ni kitu cha kawaida hasaka amana kula kwao. Huyo wa kishiba anakwenda mitandaoni kutukana wenye akili. Na akisha kugonga likes kwa wadada wenye makali umakubwa. Kwa sababu ndegi wafana nao ndiyo huruka pamoja. Hatuna muda wakubuni chochote. Atakayebuni hata kuruka kwa ungo mchana taitu wa mshirikina na hata fukuzo kijijini ya siwe watu. Halafu watu wenyewe wanaugopa kufo walisha jifia kitambo. Kuna mtu wanadhani kufo ni hadi uzikwe. Hata kushindua kulipakodi ya nyumba ni kifo. Maana atha kumkwepa baba mwenye nyumba ni inshara unaishi jihana. Afrika inawafu wengi walai. Unajua hata kuendelea kutibiwa kwa dawa na chanjo za wageni ni matokeo ya uvivo kufikiri tu, na huo ndio ushirikina wakweli. Unajua bila kufikiri unaweza kweza ni aduwi yako ni rafiki yako? Aduwi ni aduwi tu. Hata kama atakupa supu ya pweza. Kiboko ya wala vya watu. Fungua ubongo mwafrika, umenyonyo wa sana. Wafrika atushikamane kuinusuru Afrika. Hatushika mani kwa kushika na mikono na viuno, hapana. Tunashika mana kwa zamira na zamiri. Matatizo ya Kongo ni matatizo ya Afrika yote. Tayari vijana wa mipanda mbegu. Kazi yetu ni kuimuagilia ichipue izaye matunda mengi tule wengi. Kutushiriki hili vuguvugu vugu la ukumbozo wa fikra. Ni sawa na kulambegu, huo ni ubinafsi. Kumbuka ubinafsi wako ndo mauti ya wengi. Ubinafsi umi umiza sana Afrika Leo tunaitana wahamiajiaram kwa sababu yemi paka tuliowekewanawa koloni sasa weusi kuweusi hatupendaani kama wanavopenda na weupe kuweupe tunabaguana sisi kuwasisi lakini nitukifika kuweupe watete tunaituania ni na washenzi uliogoma kusta arabika wanas taile kusta arabisho kwa nguvu yani. Hata ii kampeni ya nyumba nicho. Ni moja ya mikakati ya kutustarabisha. Ni huzuni na aibu ushirikiano wetu wa Afrika kubaki kwenye harusi. Misiba na pombe. Ukifiwa Afrika, msiba ni wajami. Sio wakwako. Chakwako ni mgonjwa. Uguza wei akifa tuachietuzike na vyakula tutaleta. Nasare tutashona. Na. Na nyimbo tutaimba na magari tutakuletea. Huna pesa, ukienda kilabuni hata tuseme ba utakunyo hadi uchoke. Ila ukiomba pesa hawakupingo? Maana pesa ni individual issues. Wee kunyo arudi kampigi mkeo. Hayo ndo matokeo ya kushirikiana katika pombe. Yani, ushirikiana ona upendwa kilabuni na ba huwezi ukuta hata kunye nyumba zaibada. Huko, unaweza kufanja mbele wapendwa. Mpendwa anakusaidia ili ya kutangaze. Hata ukiwa na arusi husoti pekeako. Wata kuchangia kila kitu, lakini bada ya arusi, unaweza kufanjaa na walio kuchangia waka kuponda. Kwamba ulifanya shere ya kifari ukithani ni sifa. Buwanawe, hata pia manzi wako akikuomba na ya kutolea kama hunaela, unonekana mbuatu yani. Kama ushurikiano huwa kwenye pombe, harusi na misiba tungiweka katika kuikombo Afrika. Walai Afrika ingikuwa kama mbinguni. Na asikia mbinguni ni Noma, hakuna vya kuekana roho juu maana kule ni kusifu na kuabudu tuu. Na wakati huu umivade lalako. Buanawe. Mbinguni ni Patam, Shekipoze wanakwambia, Mbinguni ni Patam, Ukiwa peponi mwanaueme maskini kabisa anapewa mizigo arubaini. Do, bwana we, mwa Afrika acha ubinavsi shirikiana na hawa vigiana kui nusu Afrika. Hita biya yakujiona uwe ni bora kuli kom Congo nam Congo bora kuli kom Kenya nam Kenya bora kuli kom nyarwanda nam nyarwanda bora kuli kom Tanzania nam Tanzania bora kuli kom Burundi nam Burundi bola kuli kom Congo. Na wakati nyote ni nyani mbele ya weupe ni laana. Hata mnyamulengi anasema, Kongo ni nchi yake ahadi iliopewa na mungu kama wayahudi walivupewa Izraeli na wamarekani walivupewa amarekani. Jamani e, Afrika yote ni nyumbani kwetu. Ndiyo maana kuna wamanyema wa Kongo na wamanyema wa Kigoma. Kuna wamasai wa Arusha na wamasai wa Kenya. Kuna wahutu na watusu wa Rwanda na Burundi. Na kuna watusi na wahutu wa kibondo, kasuru, ngara na biharamulo. Kuna wabembe wa kongo na wabembe wa kigoma na wabembe wa zambia. Kuna wayao wa tunduru na wayao wa malawi. Kuna wanyamuhanga wa zambia na wanyamuhanga wa nachingwea. Kuna wamakua wa masasi na wamakua wa msumbiji. Kuna wamakonde wa msumbiji na wamakonde wa ntuara. Hata raisi nyusi amzumbiji mama yake nimakuwa wanachunguea na pia nyusi amesomeya Tanzania fomuani hadi fomfo kuna Baganda wa Uganda na Baganda wa Misegni. Hata moya wa wale mashahidi wa Uganda Johnny Misegni ali toka minziro Misegni kuna wanyambwa wa Karagwe na wanyang'ore wa Uganda wateniuzwa wa chifurumani kwa Karagwe. Afrika ni moja atupigane tafu kuhikomboa na kuilinda. Yanayoendele ya Kongo yanamiza halafu yanatia ibu sana. Yanamiza kwa sababu watu anawana kama mende, lakini yanatia ibu kwa sababu ndugu anawandugu. Kwani, anayewa wa Kongo mani ni nani? Ulisha wa yona maupe ya mshika bunduki na kisu kwa chinja wa Kongo? Yeye, anasupply sila na pesa ya bangi kwa wehusi. Walio kubali kutumika kama chambo kuvulia samaki na kisha kutupu wa mtoni mvuvia kipata zake samaki. Ndiyo mana wawaji wanakunyua mafute ya ndege yani gongo na kulala vichakani. Wakatu wa fadhili wawo wakitafuna mishkaki aswala na mvinyo huko kicheki mani yu, inavo cheza na Manchester United. Fungua ubongo mwafrika unachekwa sana. Vijana wa Sautiangu tayari wa mifunguo abonguzao, tuabwe sapoti waendelea kuwa mifunguo na wengine. Hungaryani Vijana wa Zalendo ni kazingumna zito, lakini mpsifemo yoyo, mpyangu kama marasaba inukeni marakumi, kunguteni vumbi, sangueni mbele hadi kieleweke. Congo ili kumbolewa na weny moyo, ekafilisiwa na weny nyongo. Nadhani mna wajua huondoeni. Wa na furahishwa na jinsi vijana hawa wasautiangu. Walivogundua kuamba unafikiwa au ndio kaburi lao? Congo imedia unafiki. Afrika imedia unafiki. Tanzania imedia unafiki. Hata waliovumbia JPM tu kunyomaiyako. Ndio hao waliovanza kumsulubiisha hata kabla jazikuwa. Huu ni unafiki wakiwangochalami. Mnafiki na mchawi ni kitu kimoja. Hawata kiwi kuhishi. Hata Biblia inasema usimwache mwanamuke mchawi kuhishi. Hata huu uuru wa wachache wanakula na kusaza. Halafu wengi wanakufanjaa ni semu ya unafiki na uchawi. Uhuru wa wachache wakiugua wanapona kwa matibabu sahii. Na wengi wakiugua wanapona kwa maumbi ya mungu siya ule ya liopigenia Patrice Lumumba wa Kongo. Lumumba alipigenia uhuru wa mwenye nchi kufaidia nchi. Hili ndilo hasa alimu wa sukuma vijano wa sauti yangu. Kuendesha mapambadwa kifikra na sii mtutu kwa sababu, ukombozi unanzia kichwani. Lengo ni kuakikisha wa Kongwa na jitambua, mtu ukijitambua na kupewa zamana ya kulinda watu wako. Huwezi kuenda kufanya shopping ufaransa, na wenzako kufanya shopping misituni walikujia maimai. Mai. Hayo hufanyo na wenye matatizo kichwani. Fungua ubongo mkongomani. Pambana na wagonjo wa akili ili uwishi kama mtu na sio kama mende. Hawa vijana mie na waelewa sana ujue. Wanakuambia kujitharau kwetu ndo kumitufikisha hapa tulipo. Wa Afrika atunajitharau sana. Afrika kilanyumba inavyombo kwa ajili ya wagenitu na huwa havigusu impaka mgeni ajie. Afrika chakula kizuri hupi kwa mgeni ya kijia. Hata vinyuaji kama soda na juisi hununuliwa siku ya mgeni. Mgeni njo wenyeji tupone. Mgeni undoka tufenja. Afrika kuna familia watoto hawarusiwe kukalia makochi ya wageni. Kuna familia nyumba inafagiliwa vizuri na watoto kuvangu onzuri siku ya ugeni. Siku zilizobaki watu na chindarafu. Ukiwa vizuri hakuna ugani, una ulizwa, unataka kunda wapi, unyongehu, una kuenda hadi kunyengaza kitiifa, akijamgeni ndo bara bara zinatengenezwa, majengo yanapakuwarangi, kama livokuja Obama, majinga alicha pwa mpaka viboko kupesham safara, kwanini bara bara zinatengenezwa wakatuote, kazi kwenye vidhiano wa Saudiangu, vidhiana hawa wa mitambua kuamba. Tatizo la Muafrika na ishi leo, kesho itajijua yenyewe. Ponda mali kufa kwa aja. Na kubaliana nao kabisa. Hizi ni fikra finyu. Zimizaga katika vichwa vya wa Afrika wengi. Muafrika ukimwambia achague shiringi rifu msini leo na shiringi lakimbiri baada siku tatu. Ata chagua rifu msini ya leo kwa sababu haamini katika kesho. Ata kuambia ni kifaje? Chefu. Hii ndo inapelekea mtu wakipata mshahara na chomua pesa zote benki, utadhani na ugonvi na benki. Kwa fikra za namna hii Afrika hatuwezi kujenga uchumi wa kudumu, ndo maana magufuli wa Tanzania, alipo kuja na idea ya uchumi wa kudumu ilikuwa patashika mwili kuugua nguo kubaki salama. Sisi tunataka vitu vya fasta-fasta, utadhani tumechelewa kuhama duniani. Lakini kitu kikubwa walitu nifurahisha hawa vijano wa sauti yangu. Ni kutambua kwamba wa Afrika tunajishusha sana kwa kwa shobokea watu e upe. Yani msohili anaamini kila mzungu na pesa. Hata mpamsada. Anaakili kumshinda. Ni mte ule wa mungu na wakati binadamu wote ni sawa. Ndo maana ukimchanja mzungu anatoka damu nye kundu na siokijani. ディオマナ、ラクドゥベ、アリンバー、ウェニアイシー、ブラックマン、アイシー、ウェニアイ e ー、ウェイトマン、アイシー、ウェニアイシ i ウェニアイシー、ブラックマン、アイシー、ウェニアイシー、ウェニアイシー、ウェニアイシー、ウェニアイシー、ウェニアイシー、ウェニアイシー、ウェ w a イ u ー、g u hadi k Thomas u ェ i t イ a r a ェニア toka wapi m ー、a f r i イ a ー、ウェニアイシー、ウェ s アイシ k a r a na シ a g u f u l i ェニアイシー、ウェニアイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ s イイイ k a r a Alifika Paris na kupokelewa na AFSA kutoka ofisi ya rais. Sankara kamuliza. Vipi rais Mitterrand yuko api? Akajibu yuko bize ila utakutana naikesho. Tumekufuata tu tuende ukapumziki hotelini. Sankara kasema. Mkija Afrika tunawapokea kwa shangwe na vigeregere. Wananchi wanasimamisha shuguli za maendeleo ili wawapokea nini? Lakini sisi mnatutumia maofsa. Sankara akamuambia msaidizi wake ya buku ndege. Wakageuka zao pale pale kurudibu kinafaso. Kitendo hiki kili wawuthi sana ufaransa. Na kuzidi kumuna Sankara tishio na mfanumbaya kwa viongozi wengine. Hii, hii niliipenda. Afrika tunataka jeuri za namna hii. Hope kwa kase vijana wa sauti yangu Afrika tazalisha akina Sankara wengi zaidi. Halafu muafrika kwa kupritendi sasa loo. Aki alika watu kwake kama kuna vitu hana taazima hata kwa jirani, ili yaonekane ya navio. Kuna mzungu anasema mara ya kwanza lipita kwa rafiki yake mswahili, aga kutasebuleni hakuna kochi walakiti. Watu walika kunye magunia ya mahindi. Mzungu akamuambia next week nitakuja kukutembelea na mkiu wangu. Lengo amfanyesa preiza masofa. Jiamaa kusikia nyumba yaki na tembelewa na mzungu acha anzi mandaliza kufa mtu. Aka azima kochi kwa jirani. Mzungu walivofika na maiwaifu wake. Ndifo mnavopenda kuitanye. Walikuta kochi zimetuna sebuleni. Panapende zaaje? Mzungu akamwambi ya Hongera. Tulikuwa tumekuletea pesa ukanunue kochi. Kumbe umisha nunua basi tena. Jiamaa akakosa sofa kwa kujifanya tuu. Hi ando yana tokea kuwa vyongozuo wa Afrika wanapokuenda kuomba misada nje na mi private jails sinawengi dona safari ya business class kuenda kuomba yanihi ni sawa na uomba uomba umkute jioni yana tandika bia na kumuambreisha mudumu aliteka matulivio si dani kamakesho na wezambroshi hatamiya hatayleta hata bia ya vyongozuo Afrika kufanya wongozio maria familia na ukoo. Vijana wa meliona na wanakuenda kulifanya kazi. Afrika mbwa wa rais ni rais. Hii tabia inatuthalilisha sana Afrika. Sankara hili alilishinda. Kaka yake aliwaye kumuomba mtaji. Akuze duka lake. Akamwambia sina hela bro. Hii bank ya taifa ni ya Bukinabe. Sio maliangu. Hata kwa udumia wazazi wake. Alimuomba kaka yake ya mfungulia kitabu cha deni. Wazazi watakuwa wanachukua bidha za kutumi ya nakumlipa mshomwezi alikisha pokiambia sharawake wadola miata tu imagine huu ndiulikuambia sharawarais sanka alifariki na dani la dola kumina billi kuakakaya kizama tumiziwa wazizu wake kwa mawasiliano zaidi na vidhiano wa sautiangu wasiliano na ukupitia sautiangu ishirini shirini at gmail dot com Um、tatu ああ、あん tatu, ne moja, tisa nane. m もじゃ。た a たと。したたと。ねもじ i したなね。a んだじい m i にしんぱがぜ。み a なえとわあなに e し i g a